Pagi ini, aku akan pergi berburu rusa. Dengan siapa kau pergi, Bara? Dengan saya, Bu. Oh, dengan kau, Batis. Kok hanya berdua saja? Eh, uh, yang lain-lain menemukan di rumah si Ujang, Bu. Iya. Pergilah, Bara. Hati-hati, ya. Jangan masuk ke hutan warangan. Ya, Bu. Aku pergi dulu, Bu. Iya. Baik-baik kau di jalan, ya, Nak. Ya, Pak. kok harus menjemputku, Bas? Kan kita janji semua untuk berkumpul di rumah Ujang. Iya, tapi karena aku ada titipan surat buatmu, maka aku langsung saja kemari. Surat dari siapa, Bas? Bah? Dari Farida. Dari Farida. Ah, pura-pura tidak tahu. Hmm, benar-benar tidak tahu. Ah, Masa? Masa kau tidak tahu? Farida? Betul, aku tidak sempat tahu. Tapi aku kan tahu sembarah hubungan kalian, hubungan apa? Marah hmm. Aku ini kan sahabatmu Makanya Farida percaya padaku Mengutipkan ini untukmu Ayo Kita berhenti dulu Supaya kau bisa membaca isi surat itu dengan tenang uh, Kita kan sedang ditunggu oleh yang lain ah, Ayo Surat itu lebih penting olehmu Ya ya baik Aku buka di sini saja Nah begitu Pakai malu-malu kucing segala Eh cepat Aku tunggu Abang Sembara yang ku Pertama-tama, Ida mohon maaf kepada Abang Karena Ida tidak bisa memenuhi janji kita untuk bertemu besok Di pasar malam itu Kan hari ini Ida pergi dengan kedua orang tua Ida ke rumah paman Mungkin Lusa baru pulang lagi ke sini Ida mohon Bang Sembara mengerti alasan Ida Dan Ida harap Abang tidak marah Dan sekali lagi Ida mohon maaf pada Abang Sekian. Salam manis dari adikmu, tertanda Farida. Kapan dia berikan surat ini padamu, Bas? Kemarin? Kenapa? Ada yang tidak beres? Ah, tidak, hanya kabar biasa saja. Lah, kok mukamu tadi pucat? Ah, tidak. Oh, uh, ayo uh, kita jalan lagi. Nanti teman-teman yang lain gelisah menunggu kita. Ayo. Nah, kau mulai melangun lagi, para uh, uh, uh, Tidak, bu Sekarang kau sedang apa? Kalau tidak, sedang melangun Lihat. Aku hanya sedang duduk-duduk saja, bu Duduk-duduk sambil pikiranmu melayang pada kakek jabat, ya kan? Oh, tidak. Ibu tidak tahu apa yang aku pikirkan kalau begitu. Hmm, jadi betul kau sedang melamun, kan? Bukan. Aku sedang berpikir. Melamun dan berpikir itu berbeda, Bara. Tempo pasti sedang melamun? Eh, Bara. Tidak baik melamunkan anak gadis orang. Ah, ibu mengada-ada. Bara. Ibu tahu apa yang sedang kau pikirkan. Maksudnya, Bu? Kau sedang memikirkan Farida, kan? Uh, uh, uh, uh tidak, Bu. Kau tidak usah berbohong. Kau pasti sedang melamunkan gadis itu. Farida? Iya. Farida anak Raisman? Oh, kalau itu hanya teman biasa, Bu. <inaudible toujours> ibu mengerti. Apa yang kau pikirkan? Jangan kau berbohong terus. Dari mana ibu tahu? Ih? Hmm? Suratnya ibu temukan di bawah pantalmu uh, uh, Iya bu Sudahlah Kalau dia tidak bisa ke pasar malam Kan hari-hari lain kau bisa berjumpa juga Bahkan... Jadi ibu setuju? Kalau aku akrab dengannya? Ya Suka saja Tapi Kenapa bu? Ya kalau hanya berteman akrab saja Ya tidak apa-apa Tapi kalau sudah saling mencintai dan pakai berjanji sehidup semati, ya, akan repot nantinya. Maksud ibu? Karena ibu rasa tidak akan bisa kalian berhubungan terus. Kenapa, Bu? Tidak apa-apa. Apa ada sesuatu yang menghalangi? Iya, ada. A apa itu, Bu? Karena bapakmu adalah musuh besar ayah Farida. Pak Raisman, ayahnya Farida Iya, ayahnya Farida ah, Kenapa asal mulanya, Bu? Panjang ceritanya, Para Soal harta kita yang banyak ini? Bukan Soal aku ibumu Soal ibu? Ya, sewaktu aku masih gadis Aku pernah dicintai oleh Raisman <tentara> Iman Sudah, sudah lama kau menungguku di sini Sudah, aku takut Jangan-jangan orang akan melihatku ke sawah ini Waktu kau pergi tadi ada yang tahu? Tidak bang Bang, aku, aku Ada, ada apa ma? Aku dilamar orang Melamar? Iya, kemarin yang melamar sudah datang ke rumah Menemui ayah dan ibuku Siapa ma? Pak Rasid dan istrinya. Pak Rasid? Iya. Mm -mm. Orang kaya itu. Iya. Dia melamarku untuk anaknya, Siraisman. Ah, lalu orang tuanku menerimanya? Iya. Apa alasannya, Ma? Aku... Aku... Tidak tahu. Ah, aku tahu. Kau adalah gadis yang paling cantik di sini, Ma. Dan sudah banyak orang yang melamarmu. Tapi selalu ditolak oleh orang tuamu, karena orang tuamu lebih berat memilih aku, walaupun orang tuaku belum melamarmu. Kedua orang tuaku kelihatannya terpaksa, Bang. Terpaksa? Terpaksa kenapa? Ayahku terlibat hutang pada Pak Rasid, dan kelihatannya ayahku tidak sanggup membayarnya. Jadi kau untuk membayarnya begitu? Aku tidak tahu, Bang. Sayang. Orang tuaku tidak sekaya dia Kalau tidak, aku berani bertaruh bahwa ayahku mau menolong ayahmu Abang Sekarang, sebaiknya kau pulang saja, Ma Nanti orang rumah bingung mencarimu Aku tidak mau pulang Lalu, kau mau kemana, Ma? Aku mau ikut Abang Mau ikut aku? Ikut kemana, Mariamah? Aku tidak peduli Setelah Abang mau membawaku kemana Ma Baiknya kau ikut saja apa kata orang tuamu. Terima saja apa kata orang tuamu itu. Jadi... Abang tidak mencintai aku. Oh, bukan begitu, mah, Bukan. Aku tetap mencintaimu. Kalau begitu... Kenapa kau tidak mau membawaku ke mana saja? Kau harus menolong orang tuamu, Mariamah. Ma. Menolong. Tadi Abang sendiri yang bilang... Bahawa diriku untuk membayar hutang, ayahku. Dan itu yang aku tidak mahu. Ya, ya, ya. ya. Dan... Dan sekarang kita lari saja. Lari? Ya, abang tidak mau. Abang tidak cinta padaku. Lari, lari kemana, Ma? Kemana saja? Asal jauh dari kampung ini. Lari? Ya. Apakah kau tidak akan sedih meninggalkan orang tuamu, Ma? Tidak. Apakah kau tidak khawatir nanti kalau orang tuamu mendapat malu besar? Tidak, aku tidak peduli. Ya. Nanti kita pikirkan. Sekarang kau pulang dulu, Ma. Aku tidak mau. Kau tidak percaya padaku? Aku mau sekarang saja kita lari. Lari itu kan bukan persoalan gampang, mah. Kita harus susun rencananya dengan matang. Sekarang kau pulang dulu. Nanti ada orang yang melihat kita. Abang tidak mencintai aku lagi. Aku tetap akan membela-Mu membelamu. Pulanglah. Ya, baiklah. Tapi kalau abang mungkir janji aku akan pergi sebab Ada orang yang menghadapku Aku harus hati-hati Hei, Bung Tunggu sebentar, Bung ah, Siapa? Aku, Raisman Heh, Kau perlu apa? Aku ada perlu Urusan apa? Urusan antara kau dan aku Aku tidak pernah punya urusan denganmu Sebenarnya kau tahu Tapi pura-pura tidak tahu ah, Maaf Aku betul-betul tidak punya urusan denganmu Hei Tunggu dulu Aku tidak punya urusan denganmu Hei Jangan pergi Rupa-rupanya dia penasaran padaku Baik Akan aku hadapi dia Aku ingin bicara secara laki-laki padamu Bicaralah Aku ingin memperingatkanmu. Peringatan apa, ha? Kau masih sering menemui Oh Begitu? Aku hanya menanyakan. Kau masih sering menemuinya. Dia adalah kekasihku. Hmm. Apa kau tidak berhenti? Tidak. Baiknya, kau tidak usah lagi menemuinya. Apa urusanmu, ha? Karena sebentar lagi dia akan menjadi istriku. Kalau begitu kau yang bermimpi Aku tidak peduli bermimpi atau tidak Yang penting kau jangan mengganggu lagi calon istriku Kalau tidak kau akan berurusan Bang. Apa, Bang? Tadi malam aku dihadang si Raisman. Hah? Apa katanya, Bang? Dia mengancamku mah. Kalau aku masih menemuimu. Ya. Aku juga sudah mendapat peringatan dari ayahku. Ah. Apa kata ayahmu, bang? Ayah mengatakan bahwa mulai minggu depan aku tidak boleh keluar rumah lagi. Ah. Kenapa begitu, bang? Mulai depan aku akan dinikahkan. Hmm. Dinikahkan, bang? Kapan kita lari dari kampung ini? Ya, kita harus lari. Biar si Raisman tahu bahwa aku tidak takut dengan kertakannya. Bang, kapan, bang? Nanti malam, aku akan buat malu mereka. Maksud apa? Kita akan coba lari secepatnya. <laughs> Bagus. Oh, kira Isman bang, cepat kau pulang, Mariamah. Oh, tidak, cepat. Sebelum orang-orang yang lain datang kemari. Hmm. Memang sebaiknya begitu, Mariamah. Sebelum orang-orang kampung ke panggil untuk menangkap kalian. Cepat pergi, mah, dan kau siap-siap untuk lari denganku besok malam. Ya, bang. Hati-hati. Hmm. Nasrah betul kalian tampaknya. Hmm? Kau mau apa, Raisman? Kau lupa? Lupa pada peringatanku. Aku tidak lupa. Bagus. Kalau begitu kau memang sengaja menantang aku. Aku tidak pernah menantangmu, Raisman. Tapi kalau kau merasa begitu, apa boleh buat? Bagus. Mari kita coba. Siapa sebenarnya yang lebih pantas disebut laki-laki? Bagus juga, karena aku memang ingin memberi pelajaran padamu bagaimana menjadi laki-laki yang sejati. Sedangkan Raihman, anak dari kampung Ilir, aku anak dari kampung ini, Aliman. Yes. kissok. Rupanya dia ingin membunuhku. Aku harus duluan dia. Iya. Jalan. Ya. Aduh. Ya. keluar dari rumahmu tidak bang aku keluar dari pintu belakang ah, cepat kita harus meninggalkan tempat ini kita, kita pergi ke mana bang kita pergi ke kampung baru ke rumah pamanku uh, apakah paman abang sudah tahu kalau kita datang sudah aku sudah ceritakan semuanya apakah dia setuju? Ah, dia yang menurutku membawamu ke rumahnya tidak, tidak apa-apa, Bang -apa, Bang, ini, saya merasa itu Siap, apakah ini kemarin Kemari, ya. Mereka menuju kemari bang Mereka menuju kemari Cepatlah Kita lari dari sini Kita lari kemana bang Kalau kita kembali Berarti kita masuk kampung kembali Dan kita pasti tertangkap ah, Ya Kalau kita kembali ke kampung Kita pasti tertangkap Tapi kita juga tidak bisa bersenjungi di sawah seperti ini Semua sawah baru selesai dipanggil Kita pasti akan terlihat orang mereka Ah kita Ah mak Aku bisa berenang? Ya, berang. Mereka berangkai yang di bawah itu maksud abang? Ya, jangan satu satunya ya itu. K eh, tapi aku aku tidak bisa berenang bang Tapi aku berani kalau berpegangan kuat-kuat padaku aku, aku. takut, aku takut hanyut. Hmm, atau Tapi kau harus berani. Mereka bertambah dekat mah. Tapi bang hari ini baru sebentar lagi. Memang hmm. hari itu berjalan bermain. Tapi, kita tidak punya pihak lain, Mak. Cepat, Mak. Tapi, Mak, aku takut. Ayuh, mereka sudah semakin dekat. Tidak ada waktu lagi. Malah aku takut. Ah, tidak apa-apa. Atau kau, aku tinggalkan sini. Ba jangan, Mak. Ayo, cepat. Waktu kita tinggal sedikit, Mak. <San> Aduh, kakiku. Ma, kakiku. Nanti tidak obati. Aduh bang, darahnya banyak keluar. Tentang. Tentang saja di rumah. Oh, Ia. Sekalian. Sudah ya dekatlah. Ya. Kau dengar suara air itu. Iya, Kakiku. Tegang kuat-kuat aku maaf. Kita akan menggerang. Iya. iya. Mas, jangan takut. Ayo. Jangan si posguarnya. Isinya kan iya? Ya. Dia ya, siap. Aku akan ternyata bangsa. Bang. Jangan paniklah. Jangan panik. Barat. Jangan kuat bangsa. Tidak, Tidak, Tidak. Thank <laughs> you. paman Aliman oh kau uh, iya paman uh, dengan siapa siapa temanmu itu uh, Mariyama paman Mariyama oh iya ingat aku eh hey, baju kalian basah kulit dari mana ini ayo ayo Dar rumah dan kami kemari sesuai saran Taman dulu. jadi caci cu, kau laksanakan niat <tuk> tu, Alimah. Iya Paman. Tidak ada jalan lain lagi tampaknya. Bagus. Nanti aku yang akan menghadapi mereka. Jangan takut. <tuk> Apa kita ini dan keturunan apa ha? Seenaknya saja mempermainkan aku. Gila, dibandingkan itu melarikan calon istrimu. Bukan? Tadi malam ayah. Dan apakah mereka tidak berhasil menemunya? Tapi sekarang belum ayah. Kita berpuluh tuluh nami. Kita tinggal di kampung ini. Di kampung kita sendiri. Belum ada orang yang berani mencoreng arang di muka keluarga kita. Tapi kini, orang telah mencoreng arang di mukaku. Aku harus membalasnya. Ya. Bagaimana caranya, ayah? Sekarang kau pergi ke rumah si Mariamah itu Sendirian, ayah? Tidak Bawa si Kohar dan Silekan untuk mengawalmu Ya, ayah Lalu apa yang akan ku perbuat di sana? Katakan pada orang tua si Mariamah itu Bahawa aku tidak mau lagi bertemu dengan orang-orang busuk Seperti mereka Karena aku tidak pantas untuk berbicara lagi dengan mereka Lalu, ayah Apa lagi? Dan ini Berikan suatu ini padanya Ya, ayah Bilang padanya sekarang juga mereka harus kosongkan rumah itu Kosongkan rumah? Iya Isi surat itu memang begitu Karena dia tidak sanggup lagi membayar hutangnya padaku Maka rumahnya aku sinta Dan uh, kalau kalau mereka tidak mau ayah uh, Itu yang aku tunggu ma -ma Maksud ayah? Begitu mereka menolak Kau suruh si Kohar dan si Lekan maju untuk mengertak mereka Dan kalau mereka tidak bisa digertak ayah? Nah Suruh bereskan oleh kedua tukang buku kita itu biar dia tahu rasanya bahwa dia berhadapan bukan dengan orang sembarangan. Iya ayah, aku berangkat ayah. Ya, jangan kau takut menghadapi mereka. Iya ayah. Hei hey, Aisyah, tunggu. Iya ayah. Ya. Tapi aku ingin tahu dulu hatimu. Uh, maksud ayah, apakah kau masih ingin mengawini si Mariama? Uh, saya, <laughs> uh, saya kau masih mengharapkannya? Uh, dia gadis yang uh, susah dicari tandingan kecantikannya ayah. Bicara terserang, apa namamu? Ya, uh, saya masih mengharapkan ya, yes. Sir hmm. Apa kau masih mau makan makanan bekas orang lain? Aku rasa mungkin dia akan kembali lagi, Ayah Rupanya kau masih mengharapkannya? Atau kau punya pilihan lain? Uh, belum, Ayah Kalau begitu, katakan pada orang tuanya bahwa ini semua bisa batal Kalau dia bisa membawa anaknya pulang kembali tanpa kurang suatu apapun Ya, Ayah, tapi ingat yes. Batasnya sampai besok pagi Begitu lah ya Akhirnya kami kawin di rumah paman ayahmu. Ayahku, ya untuk kakekmu cepat balikku. Jadi, kakek memaafkan kesalahan ibu? Iya, karena kakek ini sangat sayang pada ibu. Sayang, tidak lama setelah ibu menikah dengan ayahmu, kakek ini meninggal dunia secara mendadak. Mendadak. Berajuan orang Berajuan orang? Bagaimana? Kakeknya mentah darah yang berwarna hitam Sebelum dia meninggal ah, Sungguh kejam Mungkinkah itu pekerjaan bahas dendam mereka? Ah, entahlah nak, aku tidak tahu Dan, bingungnya bagaimana abis? Maksudnya tidak rambut, saya suka dengan cara, ya, cara mati yang sama Apakah ayahku juga begitu, Bu? Ya. Ayahku juga bernasib keamanan. Pasti. Itu pasti perbuatan benar. Kenapa Ibu tidak menceritakan kepada aku? Ya. Kita hidup tidak bahas menjadi orang yang pendendam. Iya lah, biarlah mereka lakukan itu. Jadi itu sudah, kita tidak usah menambah keruh suasana. Kenapa kita tidak boleh membalaskan dendam kita, Bu? Simbara, kau masih mencintai pada dia, kan? Ya, aku masih mencintai. Nah, itulah jawabannya. Tapi kan aku tidak akan bisa memperhentikanmu. Kita akan punya senjata lama yang harus kita selesaikan, Bu. Jangan, jangan. Ibu tidak mau hidup selalu dalam kita kota. Yang sudah-sudahlah Anaknya adalah kekasihku Tapi bapaknya adalah musuh ulang ayahku Dan sekarang juga Akan tidak menutupku Eh, uh, ibu ya, Apakah Pak Raisman tahu Kalau aku adalah anak musuhnya Eh, uh, mungkin tahu Tapi, betalah anak Lalu, kalau dia tahu Kenapa dia tidak membunuhku? Saya, itu tidak masuk